Teresa Arandell Másnap reggel elindultuk a Donaldson doktortól kapott címre. Tereza Arandell chelsea lakott, ablakai a folyóra néztek. A berendezés igen modern volt, csupa villogó króm, vastag szőnyegek mértani mintákkal. Néhány perc várakozás után megjelent egy lány, és kérdő pillantást vetett rám. Tereza Arandel 28-29 éves lehetett. Igen magas volt és nagyon karcsú, koron fekete, arca fehérre púderozva. Vékonyra kihúzott szemöldöke gúnyoros kifejezést kölcsönzött arcának, hajtát vérvörös festette. Pillantását hűvös érdeklődéssel járatta végig kettőnkön. Poáró ezúttal, ki tudja miért, a saját nevén mutatkozott be. Megengedi, madmazel? kérdezte hogy néhány percre igénybe vegyem drága idejét? Megengedem, monsieur, felelte ironikusan a lány. Kérem, foglaljanak helyet. Kegyet talán ismeri a nevemet madmazel. Tereza bólintott. A Scotland kis barátja, igaz? Poirónak szemben láthatólag nem igen volt ínyére ez a felvetés. A bűnözés problémáival foglalkozom, madmazel, közölte önérzetesen. Ide pedig a következő ügy hozott. Tegnap levelet kaptam a kegyed nagynényétől. A mandulavágású szempár nagyra nyílt. A nagynéném től, Mr. Poirot? Igazán nem szeretném a kedvét elrontani, de ilyen személy nem létezik. Valamennyi nagynéném jobb létre szenderült az utolsó két hónappal ezelőtt. Miss Emily Arandell? Igen, Miss Emily Arandell. Hulláktól pedig az ember nem igen kap levelet, Mr. Poáró. Néha megtörténik, madmazöl és ha szabad érdeklődnöm, mit írta a nagynéném, Mr. Poáró? Kérdezte a lány, de mintha valami új árnyalat költözött volna a hangjába. Erről pillanatnyilag aligkal nyilatkozhatom, madmazel. Meglehetősen <kül> kényes, természetű ügyről van szó, de azt reméltem, hogy hajlandó válaszolni néhány kérdésemre. Miről? Családi ügyekről. Meg tudná például adni Charles bátyának jelenlegi címét? A szempár elszűkült. Sajnos nem, nem igen levelezünk. Azt hiszem, nincs Angliába. Hm. Poháró egy-két percig hallgatott. Mindössze erre volt kíváncsi? Ó, van másik kérdésem is. Például megvan elégedve nagynénye végrendeletének feltételeivel? Egy másik. Jóta járj egyben dr. Donaldsonnal. A feleletem mind a két kérdésére ugyanaz. Semmi köze hozzá Poáró a csalódottság legcsekélyebb jelenélkül felállt. Értem. Nos, nincs semmi meglepő a dologba. Nem is fecsélem tovább az idejét, madmazel. Menjünk, Hastings. Már az ajtóba voltunk, amikor a lány megszólalt. Jöjjön vissza. Poáró lassan engedelmeskedett. Leült és kérdő pillantást vetett Terezára. Hagyjuk a mellő beszélést, mondta a lány. Lehetséges, hogy hasznát tudom venni magának, Mr. Hercule Páró. Boldog lennék, madmazel, Mit tehetek egyedért? Tereza cigarettára gyűjtött, aztán igen nyugodt, egyenletes hangon szólalt meg. Mondja meg, hogyan semmisíthetem meg a végrendeletet? Egy ügyvéd bizonyára. Igen, talán egy ügyvéd, ha ismernék megfelelő ügyvédet. Sajnos csak fethetetlen ügyvédekkel vagyok ismeretségben. Ők pedig azt mondják, a végrendelet tökéletesen megfelel a törvényes előírásoknak, és kidobott pénz lenne megtámadni. Kegyed azonban nem hisz nekik. Én azt hiszem, hogy mindig van mód valamit megoldani, ha az ember félreteszi az aggájait. No, és hajlandó a zsebébe nyúlni. Tehát úgy véli madmazel, hogy én félreteszem az aggájaimat, ha kegyed a zsebébe nyúl? S ha igen, mégis mit gondol, mit tehetnék? Nem tudom, de maga okos ember. Találjon ki valamit. Például mit? Tereza Arandel volt. Az a maga dolga. el a végrendeletet, és csempés szembe a helyére egy hamisítvány. el a lapszongnőt, ijesszel rá, kényszerítse, hogy vallja azt, fenyegetéssel bíjta rá nénit, hogy a javára végrendelkezzék. Álljon elő egy későbbi végrendelettel, amit Emily néni a halálos ágyán írta lát. Az önfantáziája lélegzetelállító madmázel. Nos, halljam, mi a válasz. Én igazán őszinte voltam. Ha erényesen visszautasítja az ajánlatomat, volt szerencsém. Erényes visszautasításról egyelőre nincs szó, mondta Poáró. Tereza Arandel felkacagott aztán rám nézett. Látom, a barátja meg van botránkozva. Küldjük le a játszótérre, amíg mi komoly dolgokról beszélünk? Érem, Hastings, vékezze egy kisé azt a gyönyörű egyenes természetét. Fordult hozzám poáró. Pardon, bocsánat, mademoiselle, ne haragudjon az éjjából barátomra. Biztosíthatom, feltétlenül hűséges és diszkrét. Egyébként, hadd hangsúlyozzam, akármit szándékozunk tenni a végrendelet ügyébe, szigorúan a törvényes keretek között tesszük. Tereza vékony szemöldöke megemelkedett. A törvény mondta lassan poáró, Igen rugalmas. Értem. Mosolyfutott végig a lány arcán. Óhajt most anyagiakról beszélni, vagy ráérünk utólag, ha már a kezünkbe a zsákmány. Nem fogunk összeveszni, mondta finoman barátom. Most pedig kérem, figyeljen rám, madmazel. Általában mondjuk száz eset közül 99-ben a törvény oldalán állok. A századikban, nos, ott esetleg más a helyzet. De a legfontosabb, a tökéletes diszkréció. Nem kockáztathatom a hírnevemet. Tereza alendel bólintott. Azon kívül szükségem van valamennyi tényre. Tudnom kell az igazságot. Nos, először is, mi a végrendelet dátuma? Április 21 -t. És az előző végrendeleté... Emily néni öt évvel ezelőtt készített egy végrendeletet. Mi volt a tartalma? Egy bizonyos összeget hagyott ellenre, és az akkori szakácsnőre. Vagyonának többi részét pedig Thomas bátyának is Arabella nővérének gyermekeire. Ismeretesek voltak a végrendelet feltételei? Hogy nem. Charles meg megint tudtunk róla, és Bella is. Emily nem csinált titkot belőle. Ha történetesen kölcsönt kértünk tőle, mindig ez volt a válasz. Ha meghalok, tiétek lesz a pénzem. Érjétek be ennyivel. Betegség vagy szükség esetén is megtagadta volna a kölcsönt? Nem, nem hiszem, mondta lassan Tereza. De úgy vélte, önöknek elegendő jövedelmük van a megélhetéshez? Igen, úgy vélte, mondta keserű hangon Tereza. És tévedett? A lány egy-két percnyi hallgatás után szólalt meg. Apám mindegyikünkre harminc ezer fontot hagyott. Ha ezt az összeget megfelelően befektetjük, a kamata éventek körülbelül 1200 font. Ebből természetesen jó darabot leharap a jövedelemadó. Még így is csinos kis jövedelem, meg lehet belőle élni. Csak hogy én hangja megváltozott, karcsú teste kiegyenesedett, fejét hátra vetette Én nem csak megélni akarok, hanem élni mindenből a legjobbat, ételből, ruhákból. Élvezni akarom az életet, utazni, a tengerpart fövényén süttetni magam, játékkaszinóba, nagy tétekkel játszani, estélyeket adni, vad, feltűnő, költséges estélyeket, mindent, amit csak pénzért kapható ebbe a rohadt világba. És nem holnap akarom, vagy húsz év múlva, hanem most. Poáró érdeklődéssel hallgatta. És ha nem tévedek, Mademoiselle, el is érte mindezt. Igen, Mösszi elértem. És mennyi maradt a harminc ezer fontból? Tereza felkacagott. 229 font, 14 siling és hét penni. Pillanatnyilag pontosan ennyi van a folyószámlámon. Láthatja tehát, kedves Mösszi hogy gyors eredményt várok, és hogy maga is csak eredmény esetén számíthat fizetségre. Nagyon fogok igyekezni, Mademoiselle mondta ünnepélyesen Poiró. Néhány adatra azonban feltétlenül szükségem van. Élek kábítószerrel. Soha. Iszik? Sokat. Nem mintha szeretném, de a társaságom iszik, én sem vonhatom ki magamat. De a szükséges akár holnap abba hagyhatom. Szerelem? folytatta poáró. A múltban rengeteg. És most? Csak Rex, Donaldson doktor. Ő, mintha nem egészen illenék bele abba az életbe, amelyet oly érzékletesen írt le Madmazel. És mégis szereti? Vajon miért? Hogy miért? Miért szeretett bele Júlia Rómaóba? Többek között azért, mert ő volt az első férfi, akit megismert. Rex nem az első férfi, akit megismertem, mondta lassan Tereza. De hiszem és remélem, ő lesz az utolsó. Doktor Donaldson szegény ember Madmazel. Neki is szüksége van pénzre, ugyebár. Nagyon nagy szüksége van rá. Ó, egészen másért, mint nekem. Neki nem kell a fényűzés, az izgalom, a szépség. Addig visel egy öltönyt, amíg le nem szakad róla. Beérné minden nap üres főzelékkel. Szívesen mosakodna rózsás bádog laborba. Ha pénze volna, felszerelne magának egy modern laboratóriumot. Rex beszfágyó ember. Mindene a hivatása. Többet számít neki, mint én. Tudod róla, hogy Arandel kisasszony halála esetén kegyed örököl? Megmondtam neki, de akkor már jegyesek voltunk. Nem a pénzemért veszel, ha történetesen erre próbálnak kiukadni. Fennáll még a jegyességük? Természetesen. Poáró hallgatott. Tereza felkapta a fejét. Beszélt vele? Tegnap voltam nála a Basingben. Miért? Mit akart tőle? Csupán a bátyának a címét madmazel. Csász címét? Terezának megint éles lett a hangja. Mit akar Császtól? Császtól? Ki beszél itt Új hang kérdezte, kellemes férfi hang. Na, barnította arcuk, kellemes külsejű fiatalember lépett a szobába. Ki beszél rólam? Tudakolta. Hallottam a nevemet kintről, de igazán nem hallgatóztam. A javító intézetbe szigorúan tilos volt hallgatózni. Nos, Tereza, a szépségem, halljuk, mi folyik itt. Ki vele?